Kali menjumpai di warung-warung makan padang <SILENCIO> <SILENCIO> ada terpampang foto kakek tua. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam? Karena hampir di semua warung padang ada gambar kakek tua tersebut. <SILENCIO> Abu Subhan. Eh, ya tentunya hal ini yang pertama. Jangan secara umumnya hal-hal yang dilarang, hal yang yang dilarang. Ia. Dan alasan dari itu dengan beberapa ilat. Ilat yang pertama terdapat bulu ekstrim dalam mengkultuskan orang-orang soleh, berlebihan dalam mengkultuskan orang-orang orang-orang soleh. Dan tentunya dia mengancam situ karena ada keyakinan, keyakinan ini dia pelaris atau apalah lah, kan begitu? Yang jelas ada keyakinan atau sekedar ingin menghormati misalnya. Nah, yang jelas apapun niatnya tidak akan lepas dia dari hal yang diharamkan. Kalau dia niatnya sebagai pelaris atau untuk melindungi tokonya dari mudorok kebakaran dan seterusnya, maka ini jelas pembahasan kita masuk di sini, yaitu termasuk merupakan bentuk syirik asgor. Kalau dia meyakini Allah yang melariskan dagangannya, melindungi tokonya dengan pameran adanya foto tersebut, ini syirik asgor. Tetapi kalau dia meyakini foto itu ba atau pakaroknya orang itu yang membantu dia melaliskan dagangannya maka ini syirik akbar kalau dia meyakini orang tersebut rohnya orang tersebut misalnya ataupun dia tersebut merupakan eh, dia yang mengatur bukan sekadar sebagai sebab eh, bukan sekadar sebagai sebab lagi tapi dia sudah meyakini bahawa roh orang itulah yang memberikan keuntungan padanya dan seterusnya maka ini sudah merupakan syirik akbar kalaupun dia tidak berkeyakinan seperti itu maka dengan menggantungnya apa, dengan menggantung Foto-foto apa namanya foto dari orang-orang tersebut ini sudah merupakan bentuk pengkultusan-pengkultusan yang berlebihan memuji dengan bentuk kujang yang berlebihan. Ia dan ini merupakan sunnahnya kaum musyrikin dari kalangan orang-orang al-Yahud dan Nasara. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lahat rani kamaatrat abn Maryam, kamaatratan Nasara isabn Maryam. Jangan kau berlebihan memujiku sebagaimana ini berlebihan dalam memuji isabn Maryam." Ada hmm. ya. pun juga tidak apa-apa Sekedar digantung dengan tujuan Oh ini, saya yang ikut Kerekatnya si Kulan yang digantung Namanya ini dan seterusnya untuk Saya ini orang yang tak beragama Saya ini ini dan itu ya. Maka dia terjatuh ke dalam ria Ada pun hal Memasang foto seperti ini Apa namanya, seperti tadi Tidak meletakkan kecuali hal yang bagi Bagi dirinya, pada warungnya Dan seterusnya